Rugăciunea a douăzeci și una pentru taina și mucenicia inimii. Doamne Iisus Iisus, Domn al jertfei, mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridici păcatele lumii, te iubim, te slăbim și îți mulțumim, fiindcă așa cum pe calea calvarului, crucea acea sfântă a păcatelor noastre ai purtat, când de 109 ori ai suspinat și 1.135.475 de lacrimi ai vărsat, tot așa pentru mucenicii tăi ai suferit și ai răbdat. Și așa cum 172 de lovituți au dat și te-au spânzurat, când de 23 de ori cu o funie de grumaz te-au legat. Tot așa, pe cei ce te-au urmat i-au chinuit și i-au încercat. Și așa cum Malh, cărea urechea ei vindecat, pumnul într-o mănușă de fier și-a băgat, încât cu ură, când te-a lovit, dinții ți-a strămutat, sângele pe nas și pe gură ți-a vărsat. Tot așa, neamul nostru, de dușmanii a fost lovit, fiindcă icoana ta. De lumină în sufletele noastre, demonii din ei au zărit. Și așa cum 28 de lovituri peste gură și obraji ți-au dat, când cu 25 de lovituri grele peste gurmand și cu 20 de lovituri în cap te-au mângâiat, tot așa dușmanii tăi pe mucenicii noștri i-au bătut și i-au legat. Și așa cum 6666 de lovituri de toiege, bice, trestii ai suportat când la stâlp te-au legat și cu o de moarte te-au mângâiat, tot așa neamul nostru timp de 2000 de ani loviturile tuturor tălharilor lumii a suportat și așa cum 1199 de vânătări, și o mie de începături în cap ți-au dat, și te-au chinuit, când corona de spin până în creier ți-au băgat, tot așa pe mucenicii tăi, cu bestialitate, i-au torturat. Și așa cum de 5 ori ai căzut când crucea ți-ai purtat, și cu 19 lovituri de moarte te-au ridicat, tot așa neamul nostru. 19 neamuri de tărhari l-au călcat și 5 părți din trupul țării noastre au sfârșit. Și așa cum prin cele 5.475 răni sângele pentru noi ți-ai vărsat, tot așa neamul nostru sângele pentru tine și-a dat. Și așa cum prin cele de mii 146 de patim, jespa ta ai răbdat, tot așa pentru fiecare dintre noi, haina durerii ai îmbrăcat când la cina ce de taină neamul nostru l-ai chemat.